Doncs ve eh, la xerrada d'avui té el títol que veieu, que ja coneixeu, les espècies invasores. Tots en coneixem d'espècies invasores, eh, les més mediàtiques doncs, com el mosquit tigre, per exemple, o com la cotorra de pit gris que ja està a totes les nostres ciutats. Nosaltres també coneixem altres fenòmens que últimament surten molt al mitjanç de comunicació, com el canvi climàtic o l'escalfament global. Són fenòmens que, en part, com a mínim, sembla provat que eh, estan relacionats amb, amb l'acció humana i que tenen efectes sobre la natura. Una de les espècies que a més tradicionalment també surt als mitjans de comunicació com afectada pel canvi climàtic és l'os blanc. L'os blanc és una espècie que es veu afectada per la reducció de la superfície de, de glaç que es forma als oceans, que és el lloc on ell a l'hivern va a caçar la, la presa eh, que, a més forma, que forma part de per major importància de la dieta, que és la foca i, a més a més, del temps que està format aquest glaç. Té menys temps a l'any amb glaç i menys superfície de glaç el que acabar ocasionant eh, més dificultats per alimentar-se. O sigui, quin és el futur que esperaria l'os blanc? Doncs el futur de l'os blanc seria més aviat negre, podríem dir. No? O sigui, si, si no aconseguim protegir-lo, si no aconseguim canviar la tendència, una cosa que és molt complicada, les seves possibilitats d'alimentació es reduiran i amb això també la possibilitat doncs, de reproduir-se i per tant el seu nombre continuarà minvant d'una espècie que ja està en un estat delicat en doncs, una situació que pot arribar a ser crítica. El fet de no poder accedir al glaç, al gel que es forma a l'oceà, amb la mesura que ell voldria, amb la, que, amb la mesura que tradicionalment ha estat possible, acaba provocant problemes amb l'ésser humà. Aquesta imatge és de la ciutat de Churchill a la província de Manitoba, al nord de Canadà, tocada a la Baia de Hudson. És una zona on tradicionalment s'hi han agrupat els ossos blancs abans de que el glas es, es, es formi a l'oceà, perquè és una de les zones on primer es forma. Aquí s'agrupen i eh, ràpidament poden sortir els primers moments en què hi ha el glaç format a l'oceà perquè s'afoques. El problema és que aquestes dates de formació del glaç estan darrerint i això està provocant que es puguin incorporar a l'oceà més tard. I per tant que estiguin més temps aquí, oss blancs al voltant de la població i a més amb un estat famulenc necessitats de recursos alimentaris i per tant que acaba provocant més problemes. Problemes que fan intervenir a la policia, en les forces de seguretat i guardes dels parcs de partscs Canadà, per tant de capturar-los, enestciar-los i trasladar-los als altres llocs. És a dir, veiem com aquesta situació està provocant problemes a l'espècie de l'os blanc, a les éssers humans també amb el risc de, que, de patir atacs, o també a taxa amb aquests dents d'aliments que ja passen en aquesta població, per exemple, de quan en quan, i també un cost econòmic important. Bé, aquest és un fenomen doncs, que l'acció humana hi pot tenir eh, importància i també l'acció humana és important en altres, per exemple, en el fet de transports de tot tipus de mercaderia, persones, altres éssers vius per comercialització i també doncs, qualsevol altre producte que avui en dia, a diferència de doncs, fa només uns quants anys, es, es mouen d'una part a l'altra del món amb molta facilitat i amb molta rapidesa. A més l'importació d'espècies del regne animal per motius comercials, per tal de vendre'ls o per tal de criar-los per obtenir doncs, pe lateria o per obtenir doncs, unes races més interessants pel comerç al eh, lloc on els importes. i l'introducció també d'espècies per motius esportius: peces de caça o per espècies que poden ser interessants per la pesca esportiva, per exemple. Tenim doncs que les espècies humanes, d espècies invasores, estan relacionades amb, amb, amb l'acció que, que poden emprendre els éssers humans. En primer lloc, hem comentat el fet del canvi climàtic, però hi ha una sèrie d'activitats que provoquen l'introducció d'espècies, d'una manera d'una altra. És dir, les espècies no es mouen, com seria en el cas del canvi climàtic, que els estudis que estan fent estan demostrant que actua així, amb una extensió de la zona de distribució, és a dir, un augment de la temperatura fa que les, el, els animals es puguin desplaçar a zones que fins a aquell moment eren massa fredes per ells, per exemple, i passen a ser suficientment càlides com perquè s'estableixin. El que passa aquí és que eh, diferents tipus de moviments provocats per l'home produeix aquesta introducció del, dels animals, aquestes espècies ja han estat introduïdes per l'home, bé accidentalment o bé de manera voluntària i a partir d'aquí es converteixen en invasores. S'adapten, es reprodueixen, augmenten els nombres i acaben produint l'invasió. Transports accidentals, com per exemple passa amb els vaixells, amb els històricament, els ratolins i les rates que anaven amb els vaixells dels descobridors, per exemple, dels navegants, o bé actualment una espècie molt típica del musclo sabrat. Aquestes espècies poden anar doncs, enganxats als baixos dels vaixells, a dins de l'aigua que utilitzen per estabilitzar el buc quan va buit, o el cas de transport de mercaderies, com els pneumàtics, per exemple, i en, els, en el forat que queden en el pneumàtic quan està buit sense la llanta, amb l'aigua que ja es eh, situa, doncs poden venir larves o ous de mosquit tigre que després pot eh, desenvolupar-se i sortir aquí eh, i picar-nos a nosaltres aquí a casa nostra. Fugues i alliberaments, per exemple, d'animals de companyia que són adquirits a altres llocs, transportats aquí, venuts i després la gent s'encansa o se li escapa. Aquaris, com és el cas de l'alga la, Caulerpa taxifòlia, que provoca molts problemes a les eh, praderies de Posidònia, que són autòctones d'aquí, que els eh, estudis més recents diuen que va escapar de Mònaco, d'un institut de oceanogràfic d'allà. També el fet de tenir jardins amb plantes exòtiques, que són importades doncs, perquè fan flors més maques, perquè resisteixen millor les gelades o la sequera, per exemple. També fugues de zones de reproducció en el cas per exemple del visor americà a tota Europa és instal·lat a granges per tal de després aprofitar la pell i si aconsegueix fugir o és alliberat de manera més greu també és alliberat per gent que vol el benestar dels animals doncs de manera equivocada els alliberen i això provoca que molts animals de cop arribin a la natura i aquí sí tinguin suficient nombre com per generar conflictes i també els vivers de plantes exòtiques normalment també per comercialitzar de cara a jardins particulars i després també hi ha alguns casos d'introducció directa al, al medi, com seria per alimentació, per exemple, als segles 15, XVI, XVII, en què durant els descobriments, per exemple, del capità Cook, es van deixar porcs i cabres a ies del Pacífic i encara ara no han pogut erradicar-les. Aquestes espècies, que en teoria semblaria molt fàcil, però a milles molt escarpades, amb molta vegetació, ha estat impossible i continuen provocant encara d'ara ara molts danys, tant a la fauna com especialment a la vegetació d'aquestes zones i per exemple doncs, per la caça amb el cuní a Austràlia, una espècie molt coneguda també, o per exemple a casa nostra la pesca de silur, que ha estat introduït a molts rius, eh, sembla que per particular sí que pot provocar problemes. Anem doncs, amb una petita definició, hem vist alguns dels casos en què es pot eh, provocar aquestes invasions a partir de la introducció humana, què és una espècie invasora? No és una espècie en primer lloc que no és nadiua del lloc del que estem parlant, és a dir, una espècie que no és nadiua, per exemple, en cas nostre de Catalunya o d'Espanya, i que és importada aquí o arriba aquí pels seus propis mitjans i que a més a més s'hi adapta i s'hi Sol ser objecte d'interès mm, especialment en el cas que provoqui conflictes o molèsties als éssers humans. O sigui, en principi, moltes d'aquestes espècies no són detectades fins que no comencen a provocar problemes a un nivell important. Aquesta és la definició que podríem dir tradicional d'espècie invasora perquè té el factor aquest del no-nadiu, el factor de ser una espècie exòtica. I en altres casos, un dels que veurem avui una mica més en detall, en veurem dos una mica més en detall, com veurem ara seguida amb les diapositives, una d'elles és una espècie que sí que és nadiua, però que per motius relacionats amb l'ésser humà s'ha augmentat el seu nombre i ha augmentat la seva àrea de distribució i acaba creant també problemes. Seria una espècie invasora que en aquest cas seria nadiua i per tant no seria exòtica. Mm? Hi ha una sèrie de característiques que compleixen la immensa majoria de les espècies invasores perquè és una de les, són una de les condicions per tenir èxit en aquestes invasions. És a dir, penseu que pel fet de que un animal o un grup d'animals arribin a un lloc i s'instal·lin, o estem parlant d'animals, també podrien ser eh, vegetals, fongs, el que sigui, no vol dir que ja sigui possible una invasió. Han d'aconseguir adaptar-se i reproduir-se en prou nombre com per establir-se i, i arribar a colonitzar la zona. Han de ser doncs espècies oportunistes que sàpiguen aprofitar les oportunitats, oportunitats d'alimentació, oportunitats per aconseguir reproduir-se i per extendre's han de ser ecològicament flexibles han de tenir uns marges amplis de, sobre, de capacitat de supervivència en l'ecologia de la zona perquè clar, si els límits són molt estrets serà molt més fàcil que no s'ajustin a la zona on arriben o que qualsevol canvi en el medi ambient acabi provocant la seva extinció per exemple, amb això d ecològicament flexibles volem dir que siguin capaços de suportar un ampli rang de temperatures per exemple, que siguin capaços d'alimentar-se de molts eh, diferents ítems de manera que si no tenen disponibilitat d'una un, espècie que sigui presa d'ells doncs puguin dedicar-se a una altra. Estrategues de la R, el que es coneix en biologia de l'AR, és a dir, espècies que es poden reproduir molt eh, eficientment en grans nombres, encara que també tinguin una taxa de mortalitat alta, en un moment en què es donen condicions adequades, condicions bones per a l'espècie, aquesta ràpida reproducció els permet proliferar i eh, assentar-se a la zona. Hi a més a més, altes taxes de dispersió, naturalment, que siguin capaços de distribuir-se, de, distribuir de dispersar-se amb facilitat. Per exemple, en el cas de les plantes, les que són millors eh, invasores són espècies de, de pol·linització, per exemple, pel vent. Pel que fa al nombre d'espècies, perquè ens fem una idea, una dada que moltes vegades sorprèn a la gent que la desconeix, el nombre d'espècies invasores a Europa actualment està xifrat en més de 11.000 espècies. I a Espanya, amb més de 1.500. Aquí veieu, per diferents categories, com veieu, la més important és la de plantes, amb més de 6.000. Els vertebrats, dels que parlarem de dues espècies d'ocells, són un nombre més petit, 250. Bé, hem parlat una mica en general, anem a centrar-nos ara en el cas que... No és que sigui el que més ens interessa, ens interessarien tots, però és potser el que més coneixem també perquè tenim experiència directa, que és la ciutat de Barcelona d'Hospitalet, la nostra zona en la que ens movem. En aquesta zona, en quant a vertebrats, en quant a ocells, en què es centrarà la xerrada d'avui, doncs, eh, ja coneixem de fa temps els coloms, eh, una espècie que ha estat sempre a les nostres ciutats des de que eh, es tenen dades i que sabem que crea problemes. És una espècie que crea problemes per la brutícia, molèsties a la gent, aquí veieu acabat d'arreglar aquest pis com han instal·lat aquestes bosses per tal de dissuadir els coloms d'instal·lar-se o altra gent que ho fa de manera una mica més original. I també és coneguda per la possibilitat de transmetre enfermetats a altres espècies o a l'ésser humà aquestes són espècies conegudes, però n'hi ha dos que són les que parlarem avui que són noves en el nostre medi, en el medi urbà, com és el gavià argentat de potes grogues, que tenim aquí, una de les gavines, la gavina més grossa que podem trobar de manera comuna a les nostres ciutats, la més petita és la gavina riaiera, i la cotorreta de pit gris, la cotorra argentina. Anem a veure en primer lloc el gavià. El gavià crea una problemàtica molt diversa, danxa vegetació, per exemple, atacs espècies protegides també per depredar ous o, o poix, Molèsties i agressions contra les persones, sobretot això es produeix en ambients urbans. Contaminació de reservoris d'aigua i transmissió de malalties. S'ha pogut provar, per exemple, en estudis a la Gran Bretanya, que és capaç de transmetre la salmonelosis. Penseu que aquesta espècie s'alimenta, com veurem després, en un estudi que a Catalunya també han pogut demostrar, de manera molt eficient en abocadors, i després va a reservoris d'aigua també a descansar. I això doncs, facilita la contaminació d'aquests reservoris. En a les molèsties i agressions contra persones doncs es produeixen en, en llocs molt concrets com ara pot ser doncs, l'accedir a terrats o també en algunes altres circumstàncies una mica més sorprenents que després explicarem. D'on ve aquesta espècie en concret? Aquesta espècie no és exòtica, és nadiua d'aquí. Té dues colònies molt importants al nostre país que són les Illes Medes, que veieu en aquesta diapositiva, i el Delta de l'Ebre. Aproximadament a les Illes Medes hi ha unes 6.000 parelles reproductores i al Delta de unes 3.000. El total en Catalunya seria una mica més de 10.000 parelles reproductores i està distribuïda per tot el Mediterrani. Aquestes dues colònies són de les més importants de la Mediterrani noroccidental. En principi estan instal·lats en aquests llocs que són parcs naturals, per exemple, estan establerts al medi natural i no haurien de venir a les ciutats a instal·lar-se. Per què venen a les nostres ciutats? Què és el que busca aquesta espècie? Doncs el que busca és alimentació i possibilitats de nidificació noves. Aquesta espècie en el segle XX amb eh, el, el desenvolupament d'abocadors urbans eh, a cel obert ja ha facilitat obtenció d'aliment de manera senzilla és molt més fàcil anar a un abocador i aconseguir matèria orgànica per alimentar-se que no haver de pescar-lo al mar i això ha fet que s'extengués que augmentés els nombres de manera important i que se pugui extendre Ha arribat a les nostres ciutats i no ha trobat pesca però per exemple la ciutat de, de Barcelona l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha doncs, vist és capaç de capturar, no aprofitar-se d'animals morts, sinó capturar-los en viu, o sigui, caçar coloms d'una manera concreta, vull dir, no els caça el vol com ho faria un falcó, sinó normalment busca llocs on el colom estigui raconat, per exemple, una finestra, un finestral, una font on va el colom a veure, i llavors allà l'ataca i el pot caçar i menjar-se'l. I també per la reproducció. Pensem que en general les colònies de reproducció d'aquesta espècie estan molt aglomerades les parelles, hi ha molta mortalitat infantil degut a això i sempre intenten buscar en les seves possibilitats noves zones. La ciutat, a vegades a nosaltres, a peu de carrer, ens pot semblar molt estressant i molt moguda com perquè un animal pugui trobar un lloc tranquil de nidificació, però hem de pensar en el lloc que busquen ells, a les taulades i els terrats, que moltes vegades a l'hivern no s'hi puja per res, els terrats, per exemple, o a moltes taulades de... no són ni tan sols accessibles. I, per tant, troben un lloc amb molts pocs depredadors i molt tranquil per nidificar després els problemes venen quan a partir de la primavera quan ja està el niu instal·lat amb ous o, o pitjor encara, quan els pollets ja han nascut quan la gent puja dalt per prendre el sol o per veure el paisatge en aquell moment que ja fa millor temps que llavors les gavines per defensar el seu niu o les seves cries doncs és quan ataquen a les persones i provoquen les molèsties que clar, la gent al final no pot accedir al terrat per estendre la roba, per exemple perquè veuen que la gavina l'està atacant què hi podem fer nosaltres? què pot fer l'administració què poden fer els governs d'aquests països en aquest cas concret a Catalunya i què eh, podem fer nosaltres bé, aquesta pregunta què podem fer és la que va fer la Generalitat de Catalunya el, el Departament de, de Recerca del Museu de Ciències Naturals per tal de veure què podia fer per intentar reduir els nombres del gavià llavors el que va fer el, el museu va ser eh, fer un seguiment dels abocadors de Catalunya i veure quina importància podien tenir respecte a l'alimentació de les gaviants i sobretot si hi havia alguna manera d'aconseguir que si els abocadors eren un bon sistema, un bon lloc per obtenir aliment pels gavians, com podíem reduir aquesta, aquesta avantatge que aconseguien. S'havien intentat moltes coses a altres llocs, com per exemple prohibir l'alimentació de les gavines, l'objectiu sempre és evitar la sobrepoblació, i també en molts llocs s'han capturat, es capturen i s'eliminen els animals per tal de reduir els nombres. Això en general, a la majoria dels llocs que s'ha intentat, a part del cost moral que suposa i el cost econòmic que suposa, ha acabat resultant un fracàs per diferents raons relacionades amb l'ecologia de l'espècie. Perquè augmenta l'èxit reproductor dels individus supervivents, penseu que, clar, si eliminem uns quants individus de la colònia, els que queden estan en millors condicions, estan més amples, tenen més aliment, més lloc per criar. A més a més, es produeix una reducció de l'edat de la primera cria. Al gaviar argentat crien a partir dels 3 anys. No abans, normalment. No abans perquè no tenen possibilitat de criar, perquè no tenen llocs lliures a la colònia ni accés als recursos. Si nosaltres eliminem individus, poden fer-ho realment i llavors així compensant la mortalitat que l'ésser humà està provocant extra en aquesta espècie. I també per la immigració d'individus de colònies properes. Aquesta espècie és una espècie molt mòbil, pot ser molts quilòmetres volant i, per tant, si a una colònia concreta, suposem, per exemple, les Illes Medes, nosaltres estem retirant individus, en aquella colònia les condicions de vida milloren i menys animals, més joc per criar i més aliment disponible. Si al Delta de l'Ebre, per exemple, no estem actuant, els individus d'allà que estan en pitjors condicions de vida doncs, eh, tendiran a moure's per ocupar els llocs vacants a les Illes Medes. I això no pensem que es provoca només, que passa només entre el Delta de l'Ebre i les Illes Medes. Això és un fenomen que pot passar en tot el Mediterrani. Per tant, ja veiem que és molt complicat controlar aquesta espècie de manera puntual, eliminant individus. El que caldria fer és actuar sobre factors limitants de la població. Nosaltres actuem sobre un factor limitant i aquest factor limitant és el que autorregula la població. La població no creix de la manera que ho faria si estigués lliure de qualsevol limitació. Quins factors limitants poden ser aquests? El que va fer el museu en l'estudi va ser estudiar, fer el seguiment d'una sèrie de factors que podien ser importants per explicar la correlació en el nombre i densitat de gaviar argentat. Quines variables? Doncs, per exemple, la pesca, la quantitat de pesca que s'aconseguia a un port determinat. L'existència d'un port pesquer a la zona. La densitat humana la distància al mar i la distància a les medes que és la colònia més important a Catalunya però com veieu aquí resultats no significatius és a dir, cap d'aquestes variables és important per saber quants gavians, quina densitat de gavians i quin nombre de gavians tindrem en una zona determinada cap d'aquestes quines són en canvi importants? aquestes, el volum de deixalles i la presència d'abocador tenim doncs que és clar que els abocadors són claus per exemple a Catalunya per definir l'excessiva presència de gavians per tant, si el que volem és reduir la presència de gavians sense haver de matar individus, el que hem de fer és actuar sobre això. Aquest factor limitant està clar, és l'alimentació. Aconseguim que no obtinguin tant de menjar aquí i podrem reduir els nombres de gavians. Es van estudiar diversos abocadors i aquí posem com a exemple el de Lloret i el de Pineda perquè veieu les diferències en el sistema de gestió dels dos abocadors i com això afecta el gavià. Aquí tenim l'activitat d'alimentació de gavià argentat, aquests dos abocadors, mesurat per temps-hora segons l'hora del dia. I veiem com a Lloret, que està en groc, es comencen a alimentar abans i sempre estan a alimentar-se molt més percentatge de temps per hora que no a Pineda. Per tant, Lloret estaria sent un abocador ideal pels gavians. Per fer turisme els anglesos van a Lloret i els gavians els abocaduen de Lloret. Llavors, quin era el factor clau que explicava aquesta variació? Doncs el factor és que a Lloret la compactació de les escombraries, que és el moment en què es trenquen les bosses i s'extenen pel terreny, és el moment en què els gavians van a menjar i obtenen l'aliment, era sempre lloret, fixa i a primera hora del matí. Sempre fixa, era concreta l'hora, sempre a la mateixa. Mentre que Pineda era variable durant el matí. Això que provocava? Doncs que els gavians sabien perfectament a quina hora tindrien la taula parada, a lloret. Era una qüestió de dir, arribem a les 10 menys 5 i a les 10 tindrem el menjar a taula. Mentre que Pineda no ho sabien mai. Podien arribar un dia i es veia d'esperar 3 hores o podien arribar un altre dia a la mateixa hora i ja havia passat la compactació i ja no podien menjar. Està clar, doncs, que el que, el que interessa és no fer com Lloret, variar l'hora de compactació perquè el recurs no sigui predecible. Si nosaltres no sabem mai si trobarem la taula parada o no, doncs no anirem a un lloc, anirem a una altra bar on sapiguem que sempre està obert, per exemple. Un altre factor que també afectava aquests dos abocadors el podem veure en aquesta gràfica ara explicarem la raó de la gràfica aquí tenim percentatge de temps per dia en què dediquen els gavians a tres activitats diferents el vol, el descans i l'alimentació evidentment eh, els gavians el que els interessa és descansar i alimentar-se és a dir, aquí veieu com Lloret novament torna a guanyar a Pineda i en canvi aquí Lloret estan menys temps volant és a dir, Lloret torna a ser el xollo pels gavians volen menys, descansen i mengen Quin en aquest factor? aquest factor era una mica curiós perquè era el fet de que Lloret estava prohibit l'accés a persones i vehicles alienes a l'abocador. Mentre que Pineda estava permès. No estudiarem ara perquè seria molt complicat perquè la gent accedeix a l'abocador a peu o en cotxe. Però la qüestió és que aquest accés de les persones és el que provocava les molèsties. Per tant, aquest augment d'animals en vol, del percentatge de temps dia volant, i menys descans i menys alimentació. Per tant, com a conclusions, hi afegirem alguna altra, però com a conclusions d'aquest estudi i altres que, com he dit, que podem afegir, podem tenir unes claus per tal de reduir l'interès dels gavians en els abocadors. Seria variar l'hora de compactació perquè mai sàpiguen quan tenen aquell recurs disponible i els faci menys rendir plenari i es dediquin a pescar, que és el que haurien de fer. Fer torns per no aturar l'activitat, és a dir, en lloc de instar la gent que vagi a l'abocador a molestar els gavians anem a fer que els mateixos treballadors els molestin en lloc de fer un torn fixa anem fet torns al llarg del dia perquè sempre hi ha activitat dels treballadors i per tant molestin els gavians i també un altre factor que aquí no es va poder demostrar perquè no s'utilitzava però que sí a Anglaterra es va, es va poder fer es va poder veure és reduir la superfície de treball si es redueix la superfície sobre la que es compacten les escombraries i especialment encara també més, millor si es fa una mica per sota del nivell de terra general de l'abocador, una mica amb un sot Llavors això dificulta l'accés dels gavians. Per una part perquè al reduir la superfície és evident que hi ha menys animals que es poden alimentar l'hora per la pròpia competència entre els animals i a més si la poses una mica per sota del nivell de terra general de l'abocador doncs això fa que els dificulti l'entrada, els fa més por entrar i és més difícil per ells entrar. Aquesta seria una manera d'aconseguir reduir l'aliment dels gavians i per tant d'aconseguir reduir el nombre. Unes accions que, evidentment, hauria d'emprendre l'administració. Això no ho podem fer cada un de nosaltres, no sé que siguem propietaris dels, dels abocadors, que la majoria són públics. Però què podem fer els ciutadans i ciutadanes de peu, cada un de nosaltres? Unes coses molt senzilles, però que també poden ajudar, que és accedir regularment a terrats i patis, per tal de, especialment si tenim algun cas previ ja que hem vist i han arribat a criar. Si accedeixen regularment els gavians ja veuran que aquell pati no és l'ideal per ells i ja no s'instal·laran no és, és que no, no has de pujar a barallar-t'hi amb ells, només el fet de pujar ja fa que ells no el seleccionen després no criaran i podràs accedir lliurament durant tot l'any i estarà reduint les seves possibilitats de reproduir-se a la ciutat i també reduir l'aliment disponible com? de dues maneres la primera, no facilitar menjar extra els gavians, en cap cas, a la ciutat i a més, una altra separant en origen la matèria orgànica una possibilitat que cada vegada tenim millor perquè s'estan fent campanyes s'estan col·locant contenidors especials per matèria orgànica si aconseguim separar-la i que no accedeixi a l'abocador les bosses d'escombraria de rebuig seran només de rebuig no tindran tant de menjar i els gavians tampoc els serà rendible anar a l'abocador és a dir, hem vist quina és la problemàtica del gavià i com amb el nostre petit pas doncs podem podem ajudar una mica a que el problema no sigui tan greu anem a veure següent, el següent cas que és el de la cotorreta de pit gris. Aquesta espècie provoca danys tant a la seva zona d'origen com aquí, danys a conreus i arbres ornamentals, parís també per caiguda de nius, molèsties per soroll i possible transmissió de malalties també. Les molèsties per soroll, que evidentment sembla una mica una tonteria, perquè si la sentim pel carrer doncs no ens molesten en el moment que passem, però clar, al costat d'un col·legit, al costat d'un hospital, doncs sí que poden ser qüestions problemàtiques. D'on venen aquests animals? Aquest animal sí que és exòtic, aquest animal no és un d'aquí, de casa nostra. L'àrea de distribució natural és a Sud-amèrica, en aquesta zona que veieu aquí. I com és que venen? No han vingut ells pel seu propi mitjans, com ha sigut el cas del gavià. No, les hem portat nosaltres. Les hem portat engaviades per tal de comerciar i de tenir-les com a animal de companyia. A un parell de dades aquí podem veure la quota d'exportació argentina era de 20.000 exemplars l'any del 98 al 2005. Penseu que amb aquests, amb aquests exemplars el govern argentí, evidentment, aconseguia ingressos econòmics i, a més, també es desfeia d'una espècie que està considerada plaga també a Sud-amèrica i, per tant, a Argentina. De manera que així ja es el problema de sobre i a nosaltres ens el posava la gàbia, però, clar, si d'aquí se'ns escapava o el deixàvem anar, el problema el teníem nosaltres al medi natural. I l'any 97, Espanya va importar un total de 9.597 exemplars de cotorra de pic gris. En un sol any, 10.000 animals. En teoria, pertenien gàbia, però aquests animals es poden escapar, evidentment, i la gent també es pot desal·locenar. Penseu que, no sé si n'heu tingut una de cotorres, però nosaltres hem fet diversos estudis, n'hem tingut temporalment algunes en captivitat, i és un animal que és molt maco, és molt bonic i segur que és molt intel·ligent. Bé, ens ho demostrat a nosaltres moltes vegades. Però és un animal molt sorollós per tenir a casa i molt... en bruta moltíssim, també. Perquè menja molta fruita, per exemple, i et pot arribar la fruita a 3 o 4 metres d'on està la gàbia. Vull dir que no és un animal pràctic de tenir una casa. I pot ser que en molts casos siguin alliberaments de gent que se n'ha cansat a part de que són molt hàbils obrint gàbies també per escapar i també poden fer pessics que, que facin molt de mal nosaltres per exemple en un dels estudis teníem animals a un centre de recuperació de la fauna de la Generalitat per mirar de col·locar-los eh, radiotracking transmissors i van aconseguir obrir la porta de la gàbia i fugir les tres o quatre que teníem allà marcades amb, amb el sistema de radiotracking bé, amb, amb la motxilla, no estava, no estava en actiu el sistema bé què sabem d'aquesta espècie a casa nostra? Sabem que els primers dades són de l'any 75 i que l'any 82 es va començar a estudiar en veure que podia arribar a ser un problema. A la ciutat de Barcelona, on va ser primer detectada, abans del 82 tenia tres punts. La zona del parc de Ciutadella i el zoològic, que és on sembla que va iniciar-se la presència de l'espècie, segurament fugint de l'Aviari, a la zona de l'Institut Montserrat i a la zona de Palau Reial. Aquí veieu el 95, uns quants anys després, com les zones on hi havia nius a la ciutat s'havien extès moltíssim, pràcticament estava per tota la ciutat excepte algun dels barris del nord, Sant Martí i la zona, la zona franca. L'any 2001, en canvi, ja s'havia extès per tota Barcelona. Aquí teniu els punts on havien estat localitzats nius i veieu el nombre de nius per localització que continuava sent molt important la zona de la part de Ciutadella i la zona del centre de, bueno, el centre de Barcelona seria entre, diagonal entre Passeig de Gràcia i Palau aproximadament la zona més important també però hi havia presència a Zona Franca, a presència a Sant Martí i a tots els barris, a part d'altres llocs de, de Catalunya, també. El cens que va realitzar el Museu de Ciències Naturals per encàrrec de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona el 2001, va portar com a resultat que a la ciutat de Barcelona havia gairebé 1.500 individus. L'Hospitalet de Llobregat era la segona ciutat, també en el nombre de cotorres, a part del nombre de persones de tot el país, i després Badalona era la tercera en 44 aquest augment del nombre d'individus havia estat important i un dels factors que podien ser importants també era el fet que aquí no té predadors, nat predadors naturals a Argentina, per exemple, els predadors donc, són diferents espècies de mostèlits i de serps que accedeixen als nius, que estan als arbres després veurem alguna diapositiva de nius i depreden sobre l'espècie, aquí no n'hi ha no, no hem pogut constatar cap cas de depredació podria ser que en cas de rates poguessin accedir i, i depredar-les però clar, la ciutat ni serps ni mostèlits i a més a més a la ciutat de Barcelona el creixement ha estat exponencial i quasi ha doblat la població en tan sols 6 anys. Penseu que el 95 es va fer un primer cens i el resultat era 842 i el 2001 1.400. És a dir, l'augment és espectacular. Segurament perquè es pot reproduir però també perquè segueix arribant animals alliberats o escapats. Pel que fa a Catalunya es va realitzar un cens que va ser molt detallat a les dues primeres corones del voltant de la ciutat i a Segrià on, on sabíem que hi havia i mitjançant dades que ens passaven altres informadors al reste del país es va poder determinar que eren una mica més de 2.000 individus per Catalunya com veieu la major part de la població estarien parlant d'uns 1.400 més 150 o així la majoria estaria al barcelonès, uns 1.600 o així al barcelonès però pel que fa tot Catalunya la població també, també havia experimentat un moment molt important al 91 es van comptabilitzar uns 250 individus tan sols i en 10 anys la població s'havia multiplicat per nou. Sí, el creixement d'aquesta espècie, l'adaptació ha sigut espectacular. Què és el que busca aquesta espècie? Doncs com en altre cas, el que, bé, en aquest cas més forçat encara, perquè el que gavià de fet ve aquí per seguir doncs, eh, reproduint-se i obtenint aliment, però la cotorreta l'hem obligat. El que està fent és buscar-se la vida, intentar sobreviure. I per tant el que busca és alimentació i possibilitats de reproducció. Penseu que és una espècie que per alimentació és molt difícil evitar el seu, el seu creixement perquè és capaç d'alimentar-se de gairebé tot. Menja escorça, menja herba, menja fruita, menja branquetes, menja herba, flors, llavors... És a dir, pràcticament tot el que matèria vegetal és capaç de menjar-la. I a més a més també eh, el pa a la ciutat. Aquí teniu algunes diapositives de danys a Conreus. Aquestes són diapositives preses a la zona del Baix Llobregat. De moment el dany que s'ha detectat aquí en l'estudi fet pel, pel Museu de Ciències Naturals l'any 2001 no ha estat important hi ha ja, cert dany però no a nivell important però altres països, com he dit, estat declarat plaga precisament perquè és la problemàtica com veieu aquí, danys a tomaca, tablat de moro eh, les danys són molt fàcils de diferenciar d'altres espècies perquè es produeixen uns talls com veureu algunes altres diapositives molt superficials, penseu que el, la cotorra com pistàs i forma, doncs el bec el té d'una manera que permet passigar a diferència de la majoria d'ocells que quan ataquen un conreu el que fan és picar amb el bec i llavors fan forats aquí teniu... Pere, a dalt, i pruna, aquí baix, i la figa, veieu que els danys són molt superficials, com si estigués tallada amb ganivet, i aquí el caqui, Ep. i aquí caqui. Aquí es veu les dues mandíbules que han passigat però no han arribat a, a forar del, del tot, a fer a menjar el, la fruita. I com deia, cada vegada és més comú, ara és molt freqüent ja veure a la ciutat, Barcelona o Hospitalet, a terra, alimentant del que li doni la gent, el pa. Bé, també provoca, hem dit, danys... Eh, a arbres ornamentals. Aquest arbre, aquesta, aquesta diapositiva està presa al, al davant del Museu de Geologia, al Parc de Ciutadella. És un arbre que va estar atacat, com veieu aquí, els branquillons trencats. Això passa molt sovint. Clar, si ho fa un plataner enorme, doncs els danys són limitats, però si ho fa un arbre ornamental de petit tamany, doncs els danys són molt greus. Això ho fa per construir nius. Agafa branquillons d'arbres vius per tal de construir els seus nius. Nius que veieu aquí en aquestes diapositives que poden arribar a ser enormes, poden arribar a passar més de 100 quilos, aquí en aquesta pineda o aquí en aquest plataner a la diagonal de Barcelona. I evidentment aquí hi ha un risc clar de caiguda. Si aquest niu cau quan tu passes per aquí sota passejant o aquí sobre el carril viubús, doncs pot provocar uns danys evidents. Aquest niu el va retirar, per exemple, l'Ajuntament degut al risc que ocasionava. L'Ajuntament de Barcelona doncs, realitza podes selectives també per mirar de treure nius sobretot en casos especials com, com aquest que pot provocar un risc que és, que el risc és evident. Vaja. Un limitant que també es sol utilitzar per tal d'intentar reduir el nombre d'animals d'una espècie problemàtica com aquesta, d'una espècie invasora, és limitar el nombre de nius de, de llocs on pot instal·lar el niu, per exemple. En el cas del colom, tradicionalment el colom instal·la els nius en forats en edificis, doncs si es aconsegueixen tapar aquests forats, la disponibilitat de nius és menor i per tant la possibilitat de reproduir-se també menor. El problema també amb la cotorra és que es pot fer el niu gairebé qualsevol lloc. Hem vist en eh, arbres, pot instal·lar-se també en edificis i també en torres d'alta tensió o en, eh, situació, en, en llums, en enllumenat d'estadis o de parcs de la ciutat. Això també és pres a Barcelona i aquesta al Baix Llobregat. Una cosa que sí que hem danar en compte és que cada vegada sembla que nosaltres vulguem afavorir les coses. fixeu que aquí hi ha un reixat segurament pensat perquè les persones que pugin aquí a treballar amb els llums doncs, tinguin més seguretat. Però bé, és que això facilita encara més la instal·lació del niu. Bé, què hi podem fer? Novament, la mateixa pregunta, i en primer lloc el que mirarem de contestar és què podem fer amb una situació de dany de conreus, de manera molt ràpida, que és l'encarreg que va rebre el Museu de Ciències Naturals, com he dit, de les institucions d'abans i dels de responsables del parc agrari, perquè al Baix Llobregat s'estaven donant casos de danys i els pagesos estaven molt empipats estan acostumats als danys que els provoquen als eh, ànecs de la zona del aiguamolls del Prat, del delta del Llobregat i també les polles d'aigua i altres animals aquàtics però no el de les cotorres que ho veien com un extra i volien erradicar el problema Bé, vam fer l'estudi de danys aquí només passo un resum perquè veieu l'estudi va ser comparant la zona de baix Llobregat amb la ciutat de Barcelona Horts i jardins de, de, dels voltants de la ciutat, de la zona de Sarrià per exemple on hi ha gent, eh, o, o, per exemple hi ha convents de monges, hi ha eh, gent particular que té finques i té horts i té jardins. i hem estudiat també els danys que provocaven allà. Com veieu, aquí hi ha per tres tipus de fluid. Per una per caqui i figa, que són de fruiters, que és el que més dany presentava. els danys del vaix Llobregat eren, bueno, eh, rellevants, no tant en figa, però sí en les altres. Però a Barcelona eren espectaculars, o sigui, més del 50%, al 80% de la pera destruïda, 44% del caqui, 50% de la figa destruïda. Aquests conreus no són comercials, com he dit, són jardins o patis de gent que es dedica doncs, a tenir-lo per després el propi consum o per fer marmelades pel propi consum o pel consum dels amics, etc. Bé, què és el que veure al comparar aquests dos conreus? Que els danys a Barcelona podien estar provocats per una sèrie de factors Eh, deguts al tipus de gestió del conreu per tant, ara veurem quins són aquests factors el que de, hauríem d'intentar és gestionar el conreu com es fa al Llobregat, al Baix Llobregat per tal de reduir els danys bé, el medi aquí és rural i aquí suburbà com hem dit, i el primer factor és el factor que aquest és una explotació comercial i aquest és un familiar de lleure clar, això no es podrà modificar, però el que sí es pot és utilitzar els sistemes del, de l'explotació comercial la presència de treballadors és constant una mica el que deiem abans en els... En els de mirar de pujar-hi regularment no cal que pugem cada dia dos o tres vegades només pujar-hi regularment doncs aquí, clar, a la situació de familiar lleure de vegades el que passa és que no surten per res surten doncs, una vegada cada dos o tres setmanes per veure si l'arbre si fluïter ja està madur o no això és massa poc haurien de mirar de sortir més perquè si no, les cotorres estan tranquil·lament allà veient si eh, poden accedir al fruits o no és a dir, aquí el factor clau seria les molèsties que els ocasionem senzillament sortint i entrant a la zona on hi ha els fruiters la recollida és un altre tema clau A la zona comercial La recollida és ràpida I normalment una mica abans del punt òptim de maduració Per tant, una mica man abans del punt òptim Per alimentar-se les cotorres també Les cotorres van un dia i pensen Això no està encara a punt perquè ens ho mengem I quan van l'endemà ja no la troben La fruita, d'acord? Per tant, els danys són zero Mentre que aquí la recollida és lenta I a més incomplerta és lenta perquè, evidentment, quan la persona es dona compte que el seu jardí ja està madura les, les figues, doncs se'n va traient de quan en quan, les que es menja per postres o les que va fent la marmerada. Per tant, les cotorres tenen temps de donar-se en compte que aquelles figues estan madures i d'anar-hi durant uns quants dies a alimentar-se. I cada vegada es congreguen més, cada vegada intenten aprofitar-se més i llavors els danys en aquell conreu i en els del voltants perquè estan per i van investigant els del voltants és més important. I, a més, normalment sol ser incomplerta cau material a terra, es queda a l'arbre i això també facilita que les cotorres s'alimentin i que s'acostumin a aquest nou recurs alimentari. També, evidentment, el tamany del camp, encara que això s'hi pot fer poc a la zona suburbana, el tamany gran rebia menys d'anys que el tamany petit, especialment per la qüestió del perímetre. És a dir, les zones al voltant del camp són les que són més fàcils d'atacar. Per què? Perquè accedeixen des de les zones d'ambients naturals on estan amagades accedeixen a la zona perifèrica i des d'allà també poden vigilar els depredadors o en aquest cas de la zona del Baix Llobregat el depredador seria el pagès doncs poden vigilar més, és més accessible són les zones on fan dany si tu tens un camp amb menys perímetre més gran tota la zona de dins tindrà menys dany i el dany global serà menor evidentment també a la zona del Baix Llobregat la densitat de cotorra serà menor que a la zona de Barcelona però aquí tampoc hi podem fer res el que sí que podem fer és intentar millorar la nostra presència al conreu i mirar de recollir de manera ràpida el, el conreu que tinguem també a la zona del Baix Obregat el tipus de conreu era molt divers, hi havia per exemple a més del fruit tomàquet i també per exemple carxofes, entre d'altres tot i que les carxofes que són una, una fruita molt protegida també era atacada, però no, no hi teníem dades perquè ho vam descobrir molt, molt al final del període d'estudi, mentre que a Barcelona evidentment la gent no té tanta no, no li interessa tant tenir tomàquets o carxofes sinó tenir fruita, que és molt més espectacular i més agraïda tenir a taula si tens un jardí amb uns quants arbres. Bé Vist això, a partir d'aquest estudi del Museu de Ciències Naturals i a partir del que coneixem sobre aquesta espècie altres països, podem establir una sèrie d'actituds que podríem prendre els nostres governs, la nostra administració, per tal de reduir la problemàtica de la invasió de la cotorra de pit gris, que serien? Limitar o prohibir el comerç de l'espècie per tal de limitar completament, evitar que nous individus s'incorporin alliberats o escapats de captivitat. Reduint la mesura de possible els llocs de refugi i nidificació dificultant que les construccions humanes s'hi puguin nidificar i retirant els nius sempre que es pugui de les zones urbanes on crin. Reduir els acúmuls de menjar això també és molt complicat però almenys eh, no donar-los menjar extra, hem vist que ja s'acostumen descaradament a també a anar el, la gent que tradicionalment ha alimentat els coloms i li roben el pals pa coloms i la gent també Llavors vol alimentar les cotorres i li dona menjar o fins i tot fruits secs a les cotorres per alimentar-les. Seria molt interessant poder reduir això. Com? Doncs prohibir un sol funcional. El que hauria de fer l'administració és mirar de convèncer la gent de que no és un bon sistema. No es tracta de fer morir les cotorres que tenim de, de gana. Es tracta senzillament de donar-los menys recursos perquè no reprodueixin el nombre que s'estan reproduint ara. I evidentment, en les zones en què hi ha problemes conreus, conreurs, s'adaptar doncs, la gestió com amb les estratègies que hem vist per tal de minimitzar els danys també. I què podem fer nosaltres? cada un de nosaltres, doncs també dos eh, punts molt senzills i molt obvis després del que hem dit, que seria no comprar cotorres, en cas de comprar-les no alliberar-les i no facilitar aliment extra en aquests animals. Bé, hem vist doncs aquest casos d'aquestes dues espècies invasores a, als nostres, al nostre mitjà urbà i anem a veure les conclusions a les que podem arribar a partir del que hem vist avui. En primer lloc, que les espècies invasores no és un problema d'aquí, o un problema d'Hospitalet o de Catalunya, és un problema a tot el món, que hem vist 11.000 espècies a tota Europa. I, a més a més, és un problema molt complex. No té, una... no té ni una solució única ni una solució simple. És molt complexa, com hem vist, hi ha moltes espècies que poden venir d'aquesta manera i cada un té una problemàtica diferent, una manera d'accedir diferent, una manera d'intentar erradicar-la també molt diferent. Hem vist que hi ha algunes que la introducció es produeix de manera accidental, pel transport de mercaderies o pel transport de persones. Uh, això és, és un factor que no podem controlar. Ja és difícil intentar-ho amb, amb les deliberades, però amb les accidentals és pràcticament impossible. El que ens hem de centrar és amb les deliberades, és a dir, tots els animals que nosaltres uh, portem aquí per uh, fer comerciar amb ells o per bé per raons esportives. Mm? Hem dit doncs que el transport accidental és molt difícil de controlar, no podem estar mirant revisant tots els vaixells els fons del vaixell i sabíem si tenen músculos enganxats o no, en canvi, sí, podem actuar sobre les introduccions deliberades. Animals de companyia, aquaris i jardins, doncs controlar, aquesta, limitar o prohibir el comerç d'aquestes espècies, que siguin exòtiques. Hi ha molts tipus d'animals i plantes d'aquí que es poden tenir a jardins o en captivitat sense haver de recórrer a animals exòtics. Que, a més a més del problema que generem aquí, també generem un problema als països d'origen, que hi ha moltes espècies, no és el cas de la cotorra de pit gris, però, per exemple, moltes espècies de d'alloros que estan al límit de l'extinció degut a les quantitats de diners que es paguen a països occidentals per importar aquests animals i tenir-los en captivitat. També les, les zones de reproducció, doncs, limitar o prohibir l'existència d'aquest tipus de, de granges o vivers i eh, treballar amb espècies autòctones i també limitar la introducció directa al, al medi especialment en qüestions de caça o pesca. Actualment el problema més greu és el de la pesca en moltes espècies que introdueixen la gent, el que passa que normalment sol ser a títol individual i per tant molt difícil de perseguir o d'impossibilitar. Què pot fer doncs l'administració? Com a conclusió de la, pel que fa a la banda de l'administració, doncs, limitar la introducció deliberada, prohibir regular les introduccions per raons comercials o esportives. I el que podem fer nosaltres, que seria una mica el que ens hauria de quedar com a conclusió de la xerrada d'avui, és davant de la dificultat de controlar aquestes espècies, ja que no es pot solucionar el problema, perquè ja és molt difícil de solucionar per a les administracions. Una vegada tenim una espècie aquí, una espècie com la cotorra de pit gris, avui en dia la recomanació científica seria mirar de limitar els danys que pugui tenir, però mirar d'erradicar-la el cost seria enorme i la probabilitat d'èxit no seria molt alta. No podem doncs nosaltres, com a eh, ciutadans de peu, solucionar el problema, però sí que podem mirar de reduir l'impacte. Com? Doncs, novament, no comprar ni alliberar a espècies exòtiques si necessitem un animal de companyia si el volem doncs, utilitzar un que sigui d'aquí i no facilitar menjar bé sigui directe o indirectament directe o indirectament en el sentit de no sortir a la ciutat a donar-los menjar extra però també indirectament no facilitar-los lis doncs, eh, per exemple l'accés al nostre solitès o als nostres jardins on es puguin alimentar és a dir, mirar de ser una mica més curosos nosaltres mateixos a l'hora de tractar amb aquestes espècies per mirar que Almenys, si no guanyem la guerra, com a mínim que els efectes no siguin més grans dels que ja són. Aquesta seria la idea que volia transmetre com a conclusió de la xerrada. Bé, normalment, quan, quan s'allibera, no és tant pel fet de donar la llibertat a l'animal, sinó pel fet de les molesties que en aquell moment està causant. Perquè eh, la gent que està molt conscienciada pel fet de que els animals han d'estar lliures, ja no, no intenta tenir-los en captivitat. Però posem que la persona l'ha comprat per tenir una captivitat, el que sol passar després és que s'encansa cansa o que no el pot atendre, per la raó que sigui. No? Ha nascut un criu i no pot atendre'l o ha de traslladar-se o li està donant la tabarra i no vol tenir aquell animal a casa. El que hauria de fer l'administració aquí és intentar posar mitjans, com, com s'ha fet, per exemple, amb gossos i gats, per tal d'aconseguir que la gent, en lloc d'abandonar-los, se'ls doncs cedeixi a aquestes institucions. En el cas de la cotorra de pic gris, per exemple, doncs es podrien tornar a col·locar en aviaris o en zoològics, si és que no es vol sacrificar l'animal. Però, clar, mirar de facilitar a la gent la informació perquè pugui actuar d'aquesta manera. I en lloc de l'acció fàcil de deixar-los anar, doncs portar-los al zoològic o a un centre de recuperació de fauna, per exemple, que avui en dia la Generalitat se n'encarrega, eh, i entregar-lo allà i bueno, l'animal eh, està en aquest centre i ja no és un perill eh, o un risc per la natura i tu ja no el tens al teu càrrec, que és el que t'interessava. I després també hi ha el factor que és també molt complicat, que la gent no faciliti menjar. Aquest, això també és un problema greu, és un problema que s'ha demostrat eh, difícil però solucionable en coloms, per exemple. Un dels factors més greus amb els coloms a la ciutat és que la gent li dona menjar i a partir d'aquí hi ha la sobrepoblació, els danys que provoca a la ciutat, les molèsties a les seres humans i les molèsties a la pròpia espècie, perquè l'espècie viu en sobrepoblació massificada i ha moltes més facilitats de transmetre-se en malalties entre ells mateixos és a dir, les condicions de vida dels propis coloms no són bones degut a aquesta massificació el que ha intentat en primer lloc l'administració sempre a diferents llocs ho ha intentat a Canadà, o ha intentat a Londres que nosaltres apiguem, o ha intentat també a Suïssa a la ciutat de Basilea, és prohibir l'alimentació però això a tots els llocs que sabem que s'ha fet ha fracassat la gent no fa cas a la prohibició perquè considera que ho ha de fer perquè no es morin de gana el que sí que ha funcionat a Basilea és que quan l'administració va veure que fallava la prohibició va contactar amb la universitat i va demanar lis quina estratègia podien seguir. El que va fer la universitat és plantejar un projecte en què el que feien era explicar a la gent, en lloc de prohibir explicar a la gent, quin era el que estava fent, què era el que estava provocant amb la seva alimentació. Van editar una sèrie de folletons explicant que l'alimentació extra el que porta és amb les condicions de vida dels coloms, malalties, mortalitat infantil, etc. I van fer campanyes explicatives de publicitat a la població per fer-ho així, perquè la gent deixés de donar menjar. A més a més, van dissenyar unes àrees concretes perquè la gent que no es pogués reprimir de donar menjar perquè hi ha gent que, bueno, entre els que ho fan hi ha gent que ho fa per ajudar els animals i hi ha gent que ho fa, podríem dir, una mica per ajudar-se ell mateix, és a dir, té necessitat de, de sentir-se útil, d'ajudar els animals són gent, en alguns casos, que no és fàcil dialogar i, per tant, podríem dir que alguns casos són irreductibles, són impossibles de convèncer. Llavors, eh, la universitat va plantejar, i l'Ajuntament ho va fer així, a Basilea dissenyar àrees on es pogués fos legal i fos permès alimentar els animals i aquestes àrees estaven instal·lades al costat també eh, unes zones de nidificació artificials col·locades per l'Ajuntament per tal de que els coloms que criaven allà fossin els que s'alimentessin en aquestes àrees autoritzades en la, en la major part sempre hi hauria algú que s'escaparia però la idea era aquesta per què? perquè llavors aquests colomars que eren controlats eh, perquè no tinguessin malament llavors podien passar els tècnics de l'Ajuntament i retirar els ous destruir-los i d'aquesta manera no mataven animals però aquests animals alimentats extra tampoc es reproduïen. D'aquesta manera van aconseguir eh, reduir la població de manera important a la ciutat de Basilea, amb el convenciment. És una estratègia que és complicada i que val molts diners, però que a llarg termini és molt més efectiva que intentar, com ha fet l'Ajuntament de Barcelona, pues, capturar i eliminar animals, que és, un, és una estratègia que has de mantenir en el temps i que no dona fruits, en general no dona fruits. O sigui, que és molt complicat, però és, la idea és que és possible, perquè s'ha demostrat en altres jocs. S'hem centrat molt en aquest... eh, eh, sense aquestes dos són dos que es donen a la ciutat i que són molt visibles i són dos de les que al Museu de Ciències Naturals coneixem perquè ens dediquem a aquestes espècies. Les altres eh, no en tinc els coneixements, com per dir-ho, totalment fonamentat. Eh, aquest, el cas concret dels escarbats aquest no, no el conec. El del mosquit tigre, per exemple, eh, han sortit molt els mitjans que si han tingut informació i són, són unes problemàtiques molt més complicades, encara. Si és complicat ja intentar un vertebrat, amb una espècie d'insecte, és molt més complicat. La manera d'accés, hauríem de veure el cas concret, jo no el conec, però d'insectes hi ha moltes possibilitats. Vull dir, des que vinguin com va casat el mosquit tigre, sí que s'ha pogut demostrar que eh, ha vingut amb els pneumàtics. Em sembla que ho he dit al sí, principi. Sí. Sí. Suposo que sabeu, eh, no és a dins del pneumàtic, sinó a la ranura que queda amb el pneumàtic buit a l'aigua. A eh, llavors eh, en aquest altre cas doncs, pot haver moltes coses, pot haver vingut amb algun tipus de planta que s'ha importat pot haver vingut com a mosquit tigre amb algun altre tipus de mercaderia és molt complex saber com ha vingut hi ha molts casos d'insectes que no s'arriba a saber com ha arribat estratègies, en el cas del mosquit tigre és el que recomana ja l'administració no, no deixar aigua en petites quantitats el que també està clar, no sé si és el cas de l'escarbat però el del mosquit tigre és que per molt que es fagin campanyes per reduir-ho i per intentar erradicar-ho potser és políticament correcte dir que s'està intentant erradicar però científicament nosaltres som molt escèptics en què es pugui erradicar mai aquesta espècie vull dir, ens s'haurem d'acostumar en el cas del mosquit tigre hi ha una cosa positiva que és que la gent que ha rebut moltes picades o bueno, unes quantes després ja el nivell de molèstia es redueix és a dir, el problema principal és que nosaltres no estem acostumats a aquesta espècie exacta i el cos reacciona amb els antígens de manera molt virulenta i per això es produeix doncs, la reacció del cos quan ja es considera, passa a ser una espècie més eh, que estàs habituada al contacte, com, com el mosquit que tenim aquí, doncs llavors la reacció ja és més normal i ja no passa a ser tan molesta com l'actual. No? Que no és que sigui un consol, però bueno, almenys una mica més. En el cas de l'escarbat, la veritat és que no, no t'ho puc dir perquè no, no tinc coneixement. Va no? Fer una les com que el... Ja dic que no... però el que passa és que moltes vegades aquestes coses és el primer any que ha aparegut. Això també s'haurà de veure l'estiu que ve, a veure és el que passa, la primera primavera que ve, perquè a vegades aquí pot haver molts factors de d'atzar que, que fagin que no es torni a aparèixer, per exemple, perquè, clar, sobretot els primers estadis de colonització d'una espècie que apareix nova, també va passar amb la cotorra, ha passat amb la cotorra a llocs de Catalunya i altres països, i suposo que amb aquestes espècies doncs, també pot passar. Al primer moment apareixen els individus que sigui, però després pot haver qualsevol factor, com per exemple unes temperatures molt fredes, o un intent d'erradicar-los que pot tenir èxit perquè en els primers moments el nombre total d'individus és baix i les possibilitats de l'estadi d'aclimatació, l'estadi d'instal·lació a la zona eh, tampoc és molt bo. Pot ser que, per exemple, estigui centrat a un barri. El que passa és que, clar, pot si s'ha extès altres, l'any que ve sortirà per altres llocs i segurament serà ja impossible erradicar-ho. Però si està molt localitzat i es té sort, aquí és important detectar-lo ràpid i actuar que moltes vegades amb espècies, nosaltres l'experiència que tenim de les espècies que nosaltres coneixem amb vertebrats, es sol estudi... reaccionar molt tard. Per exemple, el cas de les cotorres, la gent ho veu com un animal molt maco, agradable, simpàtic, i llavors l'administració llavors tampoc actua, en canvi aquí hi ha queixes, evident, dels veïns, i l'administració es veu més forçada a actuar. No? I llavors el problema és ja molt gran i hi ha les possibilitats de, de reacció molt petites. Per comentar dels animals aquests els per exemple, els estudis a Anglaterra van determinar que havien tardat uns 10 anys pràcticament a acostumar-se a treure el benefici que podien treure dels, dels abocadors dir, en principi no hi anaven però van començar a acostumar-se que allò era un, una possibilitat de recurs bona i s'hi van acostumar amb això dels, dels animals que segueixen els tractors a totes les zones de Conreu doncs passa el mateix Clar, això ja és una cosa històricament ha passat així però que s'acostumen i si no es posen mesures per, per evitar-ho, que en aquest cas no s'han posat mai i segurament no és necessari, però en altre sí, doncs llavors quan ja el, el, el moviment dels animals cap a aquestes estratègies noves és molt gran, és molt més difícil actuar. No? Si potser quan havien les primeres cotorres aquí a Catalunya, que estaven parlant de 10 o 15 individus, hagués fet una acció de captura, doncs 10 o 15 individus es poden capturar. 2.000 és impossible. És que Només que se'ns escapin 50 seria un èxit espectacular, però se'ns escapen 50 i ja es tornen a, amb 10 anys o amb 15 tornem a tenir el mateix problema. Una, sí, no, no, és que és una espècie molt maca. A mi foten gràcies. Sí, sí, sí. no? eh, però quan sí, les van sí, veure... Perquè no, no, no ja, perquè no és se el seu camp, no? Sí, sí. Quan les van veure estaven a un camp de Conreu o estaven a... Veure, estaven a, un, a, a la platja. Vale, vale. Estaven allà picant, no sé què sí. menjaven. No ho no sé, un eh? però quan les vegi a un camp no criden, eh? a un camp de Conreu estan callades i sí, no interessa perquè ja han descobert que si criden el pagès se dona. nosaltres els hem vis a camps que a la cotorra, aviam, quan la veus a la ciutat és que la veus a 15 metres saps que està allà i a al camps de Conreu passar i, i volar i nosaltres estem acostumats a veure-les i no les has vist eh? perquè estan allà menjant callades com, com morts perquè no es no descobreixi ara no tenim dades actualitzades però els nombres estan augmentant i també d'altres espècies de, de cotorres i de lloros que cada vegada n'hi més la cotorra de Kramer, per exemple, que de vegades sí es veu una mica més. El que passa és que, bueno, tampoc, tampoc n'hi ha tants individus aquí. Bueno, el tema de les palomes, el tema dels coloms, eh, el tema de les palomes depèn d'una mica, no, no fa res no, que contéssim en català, eh, depèn molt dels ajuntaments. que Cada ajuntament, jo sé que l'Ajuntament de Barcelona històricament ha fet coses i segueix intentant fer coses l'Ajuntament d'Olot, per exemple, la Garrotxa també hi ha diversos ajuntaments que actuen el tema de les cotorres seria més a nivell de la Generalitat del Govern eh, de la Generalitat pel que fa als coloms eh, històricament l'Ajuntament de Barcelona que ha fet és capturar-los i eliminar-los mm -hmm. però això un estudi del Museu de Ciències Naturals va demostrar que no servia de res és a dir, van, durant 5 anys van eliminar 20.000 individus l'any nosaltres vam fer un cens abans i un cens després i el nombre de virus serà el mateix perquè el que fan és millorar les condicions de vida dels que queden, es poden reproduir amb més èxit tenen més aliment i al final al llarg del temps s'estabilitza la població i no serveix de res és a dir, estan matant animals i tirant diners per res després el que he intentat és provar altres mètodes amb el que ha comptat amb l'assessorament nostre tot i que és molt complicat amb una població que estem parlant de la població de, de Coloms de Barcelona de la ciutat de Barcelona és de les de més alta densitat del món que es tingui dades i una població molt gran d'aproximadament 190.000 individus Sí, llavors, clar, eh, s'han en realitat estudis amb anticonceptius per mirar de frenar la reproducció, però no són les millors condicions a les de la ciutat de Barcelona per diferents eh, temes, eh, degut a la pròpia raça de coloms que hi ha, a l'alta densitat, eh, i també s'han intentat estratègies de convèncer la gent. S'ha fet alguna prova pilot, però, clar, hauria de ser a nivell de tota Barcelona. La gràcia, la a bueno, però podria ser una zona d'aquestes de colomars controlats on s'autoritzés donar aliment, i llavors es retiressin els ous. El que passa és que, clar, s'ha fet proves en barris concrets i fer-ho a nivell de tota la ciutat això suposaria molts diners i l'Ajuntament suposem que vol tenir garanties i amb aquestes coses garanties no n'hi ha. Nosaltres li podem dir que ha tingut èxit d'aquesta manera a diferents llocs, però garanties del tot és molt complicat. Si, bueno, si la gent, en, en lloc de, de donar menjar els mengers, potser sí que acabaríem amb elles. I després, pel tema de les cotorres, eh... El que s'ha fet és fer estudis, però que nosaltres, sàpiguem, no, no, no ha dut de terme cap campanya. El que ja és retirada de nius a la ciutat de Barcelona, en part pels danys que, pel risc que provoca, però també perquè provoca danys, per exemple, a les palmeres, que és més s'instal·len. Llavors l'Ajuntament sí que fa podes i les retira. I això doncs, segurament està limitant el creixement a la ciutat. Limitant que hem vist que en 10 anys s'havia doblat, però així i tot limitant-lo. Perquè, clar, a l'hora de retirar els nius, doncs normalment Eh, es, es poden destruir els ous també val? i si no es destrueixen els ous doncs han de tornar a fer el niu i això el comporta doncs, igual que en lloc de fer dos, dos cries durant, durant l'època reproductora l'estiu doncs només en podran fer una, per exemple i després, per exemple, a la zona del Baix Llobregat la gent ha donat permisos puntuals per caçar, per disparar les, les cotorres i abatre-les eh? perquè els pagesos puguin caçar-les però no, no hi ha més no, no, no, no saben que se les mengen en cap en lloc no i de pedradors de Aquí no en no, tenen cap Aquí no hi tenim dades. Penseu que la població, la majoria està centrada a ciutat. Nosaltres hem vist casos de rates accedint als nius, però no hem pogut provar que, que realment depredessin o no. Però és probable que sí. El que passa que, clar, eh, les rates doncs, bueno, sortiran les vegades que surtin, però també han d'arribar a dalt a les palmeres. Segurament tenen altres recursos i no, no creiem que sigui un factor molt important. Però no hi ha dades i pel la resta de Catalunya tampoc. Eh, clar, segurament algun altre mostèlit podria, podria intentar-ho, alguna serp potser també, però clar aquestes espècies també han d'acostumar-se a aquest nou recurs. No, no, és, no és un animal que estiguin acostumats. A Sud-amèrica, en la zona natural, sí. Hi ha depredadors naturals, com qualsevol altra espècie, que segur que, té, bueno, que, que produeix una reducció de l'èxit reproductor. Per exemple, les dades que tenim nosaltres de reproducció d'aquí a Catalunya són més altes que les de l'Argentina dels llocs on viu de manera natural l'espècie. Vull dir que hi ha algun factor o aquí obté més recursos o el factor de depredadors que fa que aquí reprodueixi millor que allà, que és la zona natural, on té el seu, els seus jocs tradicionals de cria i d'alimentació i tot. Mm. El Mm, aviam, clar, és aquestes coses que en ciència a vegades hi ha proves d'una cosa i pots dir que sí i altres no hi ha proves i l'únic que pots és això que no hi ha proves no? dir, Nosaltres, tota la biografia que, que hem estudiat i que treballem normalment no, no tenim cap constància que s'hagi pogut provar cap tipus d'efecte d'aquest estil mm? que podria estar relacionat senzillament a que a, a, doncs el morrut està present en unes zones i a les altres no i, i la distribució de les cotorres és diferent per la raó que sigui no? El maresma, Eh, n'hi ha de cotorres també no, clar, no són les densitats que estem parlant a Barcelona o fins tot al Baix Llobregat però si no recordo malament de memòria és eh, la tercera comarca en què hi havia més eren les de la zona nord sí, després del barcelonès i el Baix Llobregat em sembla que sí vull dir que ara ja deu haver aumentat el nombre no? però vaja, no, no tenim dades de, de que pugui tenir cap efecte si hi ha alguna pregunta més o si no podem donar per conclòs. Moltes gràcies per l'assistència, per l'interès i les preguntes. Eh? Moltes gràcies.